Bai, e, kolektiboak, e, pixkat, e, um, ukigarria, ukitua izan da, e, haste buruntan izan dako olen ist, e, istripo hori, hon berkatu, e. istripo eta, eta beraz, e, ba guretzat kide importante bat galdu dugula kolektiboaren zat, ala ere zaigu, e, importantea zela, e, berari homenez, e, borroka hori, e, segitzea, hastapenetik gurekin izan da, Eta beraz uh, segitu behar genuela, sentitzen genuela. Eta horregatik erabaki dugu, mehententzia gorko prentxe horrekoa eta segitzea berak gurekin batera irekiduen bidea. Bagoen, bi helburu markatuak aurko, alde batetik su prefeturan gertatu den polizialen bortizkeria salatzeko eta bost atxilotuak jasanduten salatzea eta bigarrena aionen hori erabili, bereziki biharko mobilizaziorat daitzeko, eta hori da saiatu duguna goizontan egiten, eta deitzen ditugu langile guztiak bai kreban jartzea eta bai parte hartzea biharko mobilizazioan.